Саме з того місця, де я на нього сподівався. Коли ж таки налапав його, виявилося, що на таку покупку грошей в ньому не вистачає. Підводила клята транспортна п'ятірка. Я показав цеполикому добродію на те, що виволів з гаманця, навіть зрадів, що випала зручна зачепа для торгування мовляв, віддаю все, що маю. Але той. Зі співчутливою скрушністю, хитаючи борідкою, почав повільно, але впевнено, розрівнювати зім'яту було газету. «Чекати я не можу. Доведеться йти на багатше села», — мовив мляво і потягнувся у мій бік руками. «Тут уже я відсторонився з гідністю ікони, хоч і досить таки метушливо. Устривайте, стривайте!» «Якщо нема своїх...» «На сусідові мрії не купиш?» – відверто брав мене він на глузи. «Ну, хіба що в жінки попитайте?» Тут же порадив ще й підсмалив їхідно. «Ну, «На жінчині гроші, правда, легше чорний ящик придбати, а не голубу мрію». Проте, не випускаючи з руки сизої голубки, я все ж таки негайно доп'яв ту п'ятірку, що не вистачало, і вручив йому Тридцять карбованців. Коли ж він, задоволений і затеплілий поглядом, ховаючи їх до кишені, заникнувся, що за такі гешефти і могоричний гріх розчавити, тицьнув я йому передвіч могоричну троячку. Той радо вхопив її. І тут же висловив намір принести за того трояка знаменитої фенчиної брашки. Я благально попросив, не треба, не треба нести, могоречуйте самі, я брашки не вживаю. Він спробував переконувати, то це ж не якась там на курячому лайні чи на хімії. Справжня фенчина брашка на родзинках і грушевому сушняку. А я твердив своє, брашки не вживаю, не вживаю, краще могоричуйте без мене. За голубу мрію, і щоб не випити мого річ? Ні, я такого не розумію. Однак сум його не обліг з такого приводу. Він повертів перед насмішкуватим оком троячкою, а далі з легким серцем запустив її до гурту грошей у своїй кишені, ще й підморгнув мені. «Ну, бувайте! Хай голубка літає й плодить!» А я вже тільки чекав, щоб швидше відв'язатися від нього, бо долоня моя влипла-вросла в голубе пір'я голубки затерпла так, що аж заніміла. Край, як кортіло побачити пташку, не в зачавленні правцем жмені, а на короткому, хоч на одну мить, перелеті в голубнику. То такий попередній екзамен кожному новому голубові. Хочеться ж довідатися, що саме придбав. Тому то... Нехтуючи найпершою засторогою голубівників, чужого чи нового голуба, ніколи відразу не пускай до свого голубника, спершу хай відсидиться в чужарці. Я, пройнятий сверблячкою нетерпіння й цікавості, подався прямо в голубник. Там, від голубиних звуків і голосів, підносилася стеля. Я увійшов у двері і розняв на витягнутій руці. Задерев'янілі пальці. Не вірячи у звільнення, голубка лежала на долоні нерухомо, як замерзла грудка, але тільки но відчула волю, в ока вихопила з було булокрила і з присвистом, віддзвонюючи кожним помахом, зависла посеред голубника, мов маленький вертоліт. Усе тут було їй чуже і незнайоме, навіть вороже. І вона видивлялась напружено, куди і як можна було вирватися. Проте я завбачливо замкнув усі льотки й виходи, а спостерігав за нею крізь січчасті двері, теж щільно зачинені. Кілька разів потикалася вона до голубиних гнізд на стелажах, але щоразу там її негостинно зустрічали войовниче нашорошені господарі. Не знаходячи виходу з западні. Вона розпачливо кидалася по голубнику, крила її видзвонювали так само з посвистом, легко й пружно, без утоми, як першої жмиті. Трималася вона у повітрі стільки, що я вражено почав поглядати на годинник. Так довго летіти, зависати на одному місці в низькому, замкненому приміщенні можуть лише птахи з дуже міцними й натренованими крилами. Значить. Обману не було. Я це зараз бачив на власні очі. Голубку продали мені на якусь там калічну чи хвору, льотну. А льотну птицю голубівники продають нечасто і неохоче. Тепер у мене десь далеко ще, ледь-ледь лише, але непогамовно, замлоїлося бентежне світле бажання швидше побачити її, на тлі сонячного обширу, в небесній високості. Тим часом вона вибрала нарешті місце, де можна було сісти, голубину поїлку, що самотньо стояла на підлозі посеред голубника, і плавно, з обережністю опустившись до неї,